Адже Рильський, уславлений поет, чиє ім'я широко відоме на Україні, та й не лише на Україні. Безумовно, це Корнійчук запропонував мене Кагановичу на роль морального ката, що мусив завдати тяжкого удару одному з найбільших діячів української культури. Після розмови з Копицею та Новиченком, ми, хто був запрошений до ЦК, розійшлися поодинці. І це зрозуміло. В ті хвилини важко було не лише обмінюватися думками, а навіть дивитися в очі одне одному. Я йшов зруйнованим хрещатиком. відтак піднімався прорізною до золотих воріт. На прорізній трохи затримався, споглядаючи працю німецьких полонених, які відбудовували зруйнований будинок. Працювали вони доволі сумлінно, наче були не рабами, а вільними мулярами і теслярами. І саме та сумлінність викликала в моїй душі Співчуття до цих поневолених людей Тоді мені ще не спало на думку, що я й сам поневолена людина, котра зобов'язана виконувати підневільну працю Ясності мого думання не сприяло й те, що діялося в мене вдома Я щораз більше дивувався відносинам Ірини з матір'ю Вони так часто сварилися поміж собою, наче це були чужі ворожі одне одному люди того дня, коли я повернувся з ЦК, сварка спалахнула через іржавий замок, що його Ірина знайшла під ганком. Мати заявила, що все в цьому домі належить їй, отож замок є її власністю. Ірина не погоджувалася, адже раз вона знайшла річ, то значить вона належить їй. Я оглянув замок і, ні слова не кажучи, пожбурив його за паркан. Він не вартий був не тільки сварки, а навіть того, щоб за ним нахилитися. Зі мною Ірина поки що не сварилася. Та я вже почав здогадуватися, що мене виручала теща. Було з ким сваритися, крім мене. Душу гнітили не стільки сварки, скільки дріб'язковість причин, що їх викликали. Мабуть, було б набагато краще, якби Ірина знайшла для себе якусь роботу. На мій погляд, вони з матір'ю сварилися просто від безділля і нудьги. Та хоч як я просив Ірину підшукати собі якусь роботу, вона рішуче відмовлялася. Привозив їй із письменницької бібліотеки твори класиків, але вони залишалися нечитані. Отож, я дедалі частіше повертався додому з тяжкою душею. Лише дволітній Юрась, що біг мені назустріч, наповнював серце радістю. На підготовку до виступу в ЦК у мене залишалася одна доба. Та й та розривалася поїздками з Бучі до Києва і назад. Як і раніше, моїм робочим місцем була третя полиця переповненого людьми вагона та ще півтори-дві години за столом до появи працівників у видавництві. Вдома я не мав свого робочого кутка. Не мав також друга, з яким міг би порадитись. Ірині я, звичайно, розповів про завдання, отримане від Високого партійного начальства, але вона не надала цій справі жодної уваги. З Первомайським ми тоді перебували на певній відстані – Моїх поетичних публікацій він не схвалював і не приховував цього від мене. А я прагнув незалежності, отож наші відносини не були близькими. Нарада молодих письменників мала відбутися в конференцзалі ЦК КПУ. На неї запрошено майже всіх київських письменників та можновладних партапаратників, що були виконавцями волі Кагановича. Розпочав нараду секретар ЦК КПУ з питань пропаганди російськомовний чиновник Литвин. Це була сіренька з канцелярськими ознаками особа, що не мала жодного впливу на аудиторію. Він сидів за великим столом президії сам один і здавався помітно розгубленим, непевним власного становища. Ми також були розчаровані тим, що широко розрекламована нарада розпочинається так буденно. Перше слово Литвин надав мені. Мушу сказати, що під впливом Новиченка я й справді повірив у свідоме націоналістичне спрямування поеми Рильського «Мандрівка в молодість». Насправді, то була тільки любов до України та її народу. Але ж Сталін і Каганович природні людські почуття вважали злочином і саме так виховували молодих письменників. Я прийняв цілком щиру цю науку вождів, отож говорив загально і впевнено та воруючи націоналізм Рильського. Несподівано для мене зал піднявся і влаштував овацію. Люди стояли, плескаючи в долоні, а я спантеличено оглядав присутніх, намагаючись зрозуміти, що сталося. У мене вистачило глузду збагнути, що та овація призначена не мені. І тут, як уже траплялося не раз у найвідповідальніші моменти життя, мене підвела сліпота лівого ока. Коли б не вона, я побачив би те, що бачив зал, Двері за спиною Литвина Змінацька відчинилися, і звідти бадьорим кроком вийшов Лазар Мойсеєвич. Він діловито сів за стіл президії і владно помахав рукою, даючи зрозуміти, що овацію пора кінчати.